Berisain nagusia zurekin Pantzo Irigarai eta Nikola Bono Mezonen hausia asten da. Eta hau autenaziaren hausiare izanen da, zazpi presuneri bizi alaburtu izaiteaz akusatua, susten gatzaila hain itzereukaren ditu lekukotasunetana. Iragan asteundarra kultur gertakariz ornitua Urruñan kabalkada zintzarotsak urdinarben Musikaren eguna bilduma biziki baikurrak egiten dira Bi gertakarietarik Eta ondoko bestetan, erriko bestetan Zerrigin gure mintzaira katoki gila gokandezan Euskararen kontseidua arida lanian Bere esedea, bere plan gintza aurkestu du Arroaren berri lehenik jone. Eta basterrak busti goizuntan zerua odeiez kargatua eurizka ereguneka eguneka ariduela mementuan egun guzian aroa tertuko dela e guzkia gerraldiak ukan behar ginozke bainan odei pasai handia astiriari buruz berriz ere euria temperaturen aldetik mementuan eme sortzi grado istantean oita iru italao gradoetarat joan termometra. <risa> Guardia Zibilak Tomas Madina izeneko gizon bat arrastatatu du gaguntan Bizkaian goizekohiruetan joantzazko seka bere etxeera, etarekin Frantzian Erremanak kaitea leporatzen diote Tomas Madina hori. Ziburuko ikastolaren kesua borrasuek manifestatu dute atzo e ha ikastolaren zainzeko berrihun batziran Ziburuko biri bilgunean bere arteak dola biurti ireki zituen prefabrikatu batzu lur publiko batian plantatuak alokairua uztelaren bostian bururatzen da eta lurrik eta eraikinik gabe gelditzeko da ikastola Gipuruaa uzapezak ez du kontratua araber egitu naia, edo etxe pribatu batian instalatzea kontsilatzen die robozamen hau, ez dela serio, txai erdesten dute ikastolakoek. Silvia Halo lekuko deputatua jinda, elgerreteratzerat, sustenguz, baita ere ziburuko autetsia berzale eta sozialistak, Pascal Indo jaskako lehen dakaria, besteak beste. Gipuruk, horroitara zina izan du, Euskararen alde, horai arte egin guzia Piares Larzabalko legioa, eta Luma aurzein degia, burrasuek aspaldien bazakitela etzela alokairua arabirituko, eta Fede txarrekoak direla, horiek izan dira, gipuluren itzaka mementuan zorzia ordaude ziburuko ama ikastolan ama bi dira sartzean eta ogoi bat elduden ikasturte ondarriana. Nikola Bonemezoan Bayonako medikuaren hauzia iraganen da, astezken untarik goiti pauen Bayonako ospitaleko mediku uia da zazpillen deri biziakentzea eta bizi denborako presondegia irriskatzen du maitelepai. 2000 hamekan afea agertu zen eta azkarki iharrau Baiunako ospitalia 2000 hamar eta 2000 hameka artian agitu gertakaiak shalhat soutiennent eisagne somaiteke 5 eta bigisonetan debecat produitoag variate soutiennent bonne maison medicoak goisedobeant hilen zienar sofrimenen laburtzeko Segidan medikoai debe katuik izan zeion be ofizioan jarraikitzia eta medikoak hun hartzendu laguntza ekarideala hilzeko mespeantzien sumaiter. Funxian hilzien familiekoeke esties plentaik pausatu eta batten emastiake rekukotasuna du ausi hortan medikoai sustengia ekarteko. Ho, eu Naziien auzia izanen dela ez esta daike, Hiutan hoita hamar lekukotasun entzen da, joietan Bernhard Kushner mediko eta ministro ohiaena. Sustengu zabal bate ekaiki izan zaio medikoai, Berrehen eta berrogeita hamar medikoek idatzi deiue François Hollande lehen da kaiai. medikuntzatik radiazioa xalhatseko. Bestalde, medikoan aldeko petizioak hiutan hogei mila isempeetze bildudutu. Bono mezoen abokatiek aldiz espanxadie ausihoren bideza hipokrigia gusiak al txatuko diela. Ausi astezken untan non eta ikainaren zazpi arte segituko da. Ja ni ki remessa la ospitaleko la stirri ba yona cosquite le koirisa saioko gumita ondoko minutetan, mon maison me lan egin duena. Bestalde trenetako langilek grebarat deitzen konkurrentziari idikitzea proposatzen duen reformaden salatzeko Euskal Herriari doakione, eta bayonako oita amazazpi tren gidarietarik oita lana otziko dute, iru trenetarik bat ribiliko da, tokiko teoretan gainatekoak autobusek ordezkatuko dituzte amekagarren biotera azoka ospatu zen, joan den aste buruan irungo, fiko ba, erakusta azokan horten txekulan baino erakust ma igeiago bildu dituzte, horotarat euntairorgoi eta bi azokarekin batera, ogoi itzaldi eta largoi bat atelier eta animazio edo jarduera desberdin antolatu dituzte, adituen eskutieiko, ohargabian konsumitzen ditugun toksikoak konsumo arduratua, energian menpea, klima aldaketa eta gure semea edo helikadura eta osasunari buruzkoi zaldiak eskaini dituztea. Eta adin guzietako seion di gora ikusle bildu dira larun batian, urgunako pilotalekuan kabalkada zientzarrotxaz gozatzeko, mila behazion eta berroita zazpian galdu ohidura berreskuratzeko, biurteotan berkioli eta hazi elkartek, eta iuntaberoita amarbaterri tarrek egin lana, izigerria izan da, eta ikusmina hondia piztudu errian. Epaik eta moduan, norbera buruaz eta erriko problemetaz trufatzeko gomitatuak izan ziren urruinarrak, eta hiru irugaien inguruan egintzuten hau zipublikoa egin urte artian abiadora ondiko trina, euskararen orainan, eta geroa urruinan aldin guztietako jen diabilduzan erramezala, eta bi horren terdiko emanaldiaren ondotik jende hori publikoa pozik agertu da una lekukuta son zonbait Ah, oso gustatu nau eta gauza bat edera aspaldi ikusi ezten hau Agian datoren urtetan bertze temo batekin ero segituko galdu Eta eh? hori da Euskoara estela galdua eta berriz biziko dela eta bizi behar duela. Eta gauza bat ere Agatxalde, agatxe gozko bat bat dugu. Ba, ongustuko anun, aniz gustatu zait, etorgen ez ere bitiki egin. Ba, gustatu zaitu aniz, ba, ba, ba. ba. Hama bi urte bat ditut, eskoarek astundu. Denak ulerzen, ulerzen dituzte. Horteko kajazitu dena, eto biten elekin. Da, agazan gizela, eta lehen dela dara ikusten ginoela. Bueno, espero bai, eh? espero bai. Sekula nena nimen ikusi ega, eh, da hemen izan dela, eta genik, beraita eh, ma, jero, iroi urte beden, etzela izana. etzela izan. Arrasikia ginen, memento aietan, orduan, ez ikusi. Marashe, Agasongi, Agasongi, Agasongi. Eh, ni dut. Eh, uh, gustukoa zen kostumak eh uh, ehm um, saldiak, uh, adiugia, uh, mintzasun serio shakes serio, serio zen Oiek bazterrek iginazten zuten. Bertzen, eh? animatzeko bertzien horiek noraditzen ditzen ditutzu. Zirtzila eh? <totipatik> kede. Zirtzila kede, bai, ingerriak. Bai. <tipatik> <tipatik> Antzerki iziari edera zen, eta sekulakolana indute, eta edera zen, eta danzari, eta induten lan ekin. Baina <tipatik> argaz polita zen eta edera, berriz inberdute. Eta berri zeinen dute haintzuzen Eban aldi hori erripikatuada Elduden kaineran amostian Erna baitea elduden igandian Atsaldeko bostontan Kabalkada zintzerotxak beti Urgunian Eta musika ez danza, dantza, kultura Horetan zer nere Asteburuntan urdinarben Musikaren eguneko Ogoita bosgerren edizionearen karietarata zen ortengo tematika Musikaren eguneko Ogoita bostoren jono. ekimen bidez jorratua ba izan da beriziki benen ranber da urdin erbiko gaztek soku lan behinogaiago implikatu direla antolakuntzan eta lan eginez Dominika Jorri Giberi biltsoko elkarteko okideak bai estatu daukumezala Geia zean gazteia eta geatuk, uh, gazte zumai zartu diela bilegun eta horiek, uh, bxek, arbada freskuabat emandik programazioan aldetik eta usteiat zelat uh, Buzentia hori hartuko den, oroha. Daldien aldetik eta, bon, gaiza berri bat zura handi zandiela horten. Plase handi entako zanduk personalkinik plase handi euken diat daldesumaiten desko vizia. Eta agian, buzte, jente habo-shinke bai plase hartu di gube zai. Nahi ditutuk implikatu, implikatzen dutuk, eh, shegiudutzi behartik eta, bon, gube horgetuk, bon, ni enuk zaharetan, ahteko betan erran eniat, mena cybertic qui a invadi a du di une musique montage avec un reste quoi voilà dominica jorgui musiqueta raboucherdian bicho quel quartier bete dit Eta, orain ginen dela, besta, eskuinta, esker, udarekin batian, Euskaraz, egin besta, eginaidut, lema, entzunara zinaidu, Euskararen kontseilua kudako bestetan. Joendean arumatian, itxasu autatu zuten nahi tarata, xedearen aurkesteko, besta, komiteak, eta goxoki, gaztetxeak, indar berezibat egiten baitute, besta, giroan Euskara, enzinean emaiteko, pampi, merkapi, delankideak, egiten dauku aurkestena. Horzen ere EHZ festivalaren ordezkaria eneko etxeegagaiek hogeita aztenzaun festivalak astapenetik ardatzen nagusietan zuela euskora. Eskoraren gizarte erakundean kontseiluko laida muzikak, huartarazten zuen ere, eskolaren presentzia desberdinazela kasu batetik bestera. Errealitateak biziki desberdinak dira, eh? leku batzuetan Euskara hutsean egiten intuzte bat, eh, gauzak, beste batzuetan eh, Frantzes utxean, konturatu nahiz lekuainitzeetan egitarra haua eta fitxa euskaraz edo bizkuntzetan dela, baina edarietan ez dultela pentsatu, beraz zolako gauzak oro itaraztea, zenta ez da egina, bezik eta zutela pentsatzen. Baita hori egina delarik animazioetan, Euskara sartzea. Hori ya beste urrats bat da, eta eskoz gutxiago egiten dena da, ba, boz gora Euskara ere bai entzutea. Eta prestatu duguntzo txosten hortan, hainpatzen ditugu urrats desberdin oiek, eta baita ere, aholkuak, ba, bat iterakoan, ez sobera pisu izateko, gero laguntza eskaintzen diegu izulpenetan. Itxasuko pesta komiteak eta goxokik gazetxeak, goxuan taldeak lagundurik, inda handi bat egiten dute eskoara agertzeko beren animazioetan. Pintzaren jokoa ere, hoi tarazten zaukuten, eskualdunek Pintz belz bat emaiten dute, suria ez dakitenek eta algarrikin eskualaz aizan behar dute. Pintz duen eskualduna frantxesez entzuten mani badut norbaitek, huni eskaini behar dako pote bat. Intzairunga raiek gaiten dauku ikusi zuenez norbaid poterik eskain zain ostatuan. Batzu horretan uh, jostatzen dira gabean. Sigitzen <laughs> entzuten ean Pintzabeltz utenak uh, frantxesez entzudiren Hori da. <risa> eta 7 gehiago nahi dutenentzat txostenunz, eskoraz bizi nahi dut puntuorg webgunea bada. Eta burtzeko heen dugu pilota pilotaleak garatenera doniane garzira gomititatek direla arattzaldeuntan bosto hontan, lagalde eta saldi bere ari dira laritxea eta lazken kontra.